Till Radio Escape är frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vårt lilla tomteblås Pavo Hemmingsson. Ja fasten det, det, det känns som att gnistorna de är på väg att ta slut nu så att det här blåset det, det håller på att släckas fullständigt för nu är det slutet på året slutet på krafterna och oh, jösses, det känns som att man inte orkar så mycket mer men nu, nu har man ju lite ledighet att se fram emot i alla fall några dagar så att man, man kan hämta lite styrka igen och oj oj oj det kan behövas just nu men det är ganska skönt att bara koppla av här en stund och låsa in sig i sitt lilla kuffe och, och bara snacka lite också. Så jag hoppas att, att du har lite mer gnister att, att bjuda på här idag. Ja, jag känner mig ganska sliten jag också på så sätt att december är en väldigt stressig månad och... Det är ju inte så att man har bara rullat tummarna det här halvåret. Vi har ju båda två haft väldigt mycket på våra tallrikar att ta hand om. Men det är något speciellt runt juletid. Det är väldigt mycket som ska hinnas med. Det är väldigt mycket som ska göras. Och det är väldigt mycket som man vill få gjort för egen del också. Och... Ja, jag känner mig också ganska utbränd men det är mysigt att sitta här med julstressen hyfsat bakom sig med nyårsfirandet framför sig och bara kan slappna av och ja, jag ska verkligen dra nytta ut av de här lugna dagarna nu för det är någonting som jag har längtat enormt mycket efter. Och det börjar ju dra ihop sig med lite paus från podden också och det är blandade känslor för mig faktiskt. Det ska vara skönt att inte ha någonting att göra, att kunna fokusera på annat eller bara ta det lugnt. Men att sitta här och snacka film och allt möjligt annat, det är en det är en sån där liten oas som är väldigt viktig. Ja det, det det må jag väl ändå säga att man, man får en chans att, att koppla bort det andra och ja, skapa en liten egen egensfär, en liten tillflyktsort det, dit man kan bara bege sig för att och, och prata lite vanvettiga saker här och där så ja det, det är inte helt fel faktiskt och nu sitter vi här mitt i, i mellandagarna och, och ska försöka göra vårt sista dryck innan vi ger oss in i det nya året och jag ser vad vi har, har åstadkommit egentligen och, och försöka sammanfatta hur, hur det här poddåret har varit. Ja, det har ju varit ett väldigt aktivt år på så sätt att vi har ju spelat in en hel del avsnitt och vi har ju behandlat ganska många filmer med tungt innehåll om vi säger så. Det finns mycket att analysera, mycket att prata om, mycket att fundera om. Men sen samtidigt måste man inse att det här är en, en dialog. Och visst, vi, vi, vi gör ju analyser lite efter tycke och smak som vi har. Men man skapar ju bara på ytan och det, det måste ju vara okej. Okay. Jag menar, skulle vi gå ännu djupare, då hade vi inte kunnat ha en dialog. Då hade det fått vara en monolog. Ja, även om det hade varit lite, lite intressant att verkligen dyka ner så långt vi bara kan och nästan analysera sönder saker och ting så ja det, det, det kanske inte hade varit det, det bästa formatet ändå men eh, kanske att man, man gör något eh, försök och, och kanske inte ta en hel film men en portion av en film och eh, verkligen ser vad, vad vissa scener gör i, i detaljnivå och hur de är skapade ...och så vidare. Det kan vara lite spännande... ...men för att verkligen ha en, ha en dialog som vi ändå försöker ha... ...så kan det vara bra att hålla sig lite närmare ytan... ...och ha lite bredare blick över det vi har tittat på... ...och ja, bara ge lite, lite små hintar om, om vad som döljer sig där i... ...så att man inte helt har och spoiljer materialet heller. Så ja, det är en balansgång man måste gå... Och och, ja, det har sina för- och nackdelar ju faktiskt. Ja, det har ju det. Samtidigt så kan det också bli väldigt tungt att lyssna på om man går väldigt djupt och väldigt tungt. Och ja, jag vet inte hur mycket underhållningsvärde där finns. Men ja. Tyck och smak som sagt. Det finns de som älskar djupanalyser. Där finns de som föredrar en lite ytlig fundering. Och man kanske tar ett par spadtag här och där och så vidare. Det, det finns så många smaker att försöka tillfredsställa. Att det, det är helt omöjligt att få med sig alla. Vi, vi gör det som känns bra för oss. Och det här formatet har ju passat oss väldigt bra. Både med... Urval med vilka filmer vi har tittat på och hur vi har lagt upp det och ja, speltiden också faktiskt för eh, vi brukar ju landa någonstans mellan en timme och tio minuter och en och en halv timme på ett genomsnittligt avsnitt så det är väl så lång tid vi kan prata sammanhängande om en film. <laughs> ja vi, vi har ju dock eh, gjort längre avsnitt under våra, vår tid tillsammans här också men eh, ja det, det har ju varit ett lite annat format i alla fall här har vi försökt banta ner det lite grann och Ja, det, det har väl inte kanske gått att, att få ner speltiden som vi hade tänkt i förhand alla gånger utan våra diskussioner har en tendens att springa iväg lite från oss emellertid <laughs> eh, speciellt när ja, man, man får lite ryck och, och kastar in lite bollar som ja, sätter diskussionen i rullning och sen är vi där och, och, och tassar kring ja, det, gränsen till, till vad vi har satt som tillåten längd på, på vår podd för vi försöker ju hålla oss där kring en, en och en halv timme någonting. det, det känns som det är, det är lagom tid för att ge en någorlunda överblick över materialet och kunna gå in i vissa specifika detaljer som är intressanta utan att vi, vi götta ner oss allt för mycket men ja, saker och ting kan hända under inspelningen och ja, det, det är ju inte några direkta manus som finns här så vi, vi reagerar ju ständigt på på det vi säger till varandra här och, mm. och försöker ja, svara så gott vi kan och, och leda diskussionen vidare sedan också. Men ja, i, ibland så kan man helt enkelt bara snöa in sig på, på någon detalj som båda två spinner loss på och ja, sen är det kört. <laughs> ja det är det verkligen och... Det är ju precis så det ska vara egentligen. Jag menar, jag vill ha en dialog. Om jag bara ville sitta och tala om min åsikt om någonting, då kunde jag suttit här med ett färdigskrivet manus och bara läsa in. Och visst, det finns ett värde i det också naturligtvis. Jag säger inte att det är ett innehåll som är förkastligt, men... Jag föredrar när det finns någon form av utbyte där mina tankar blandas med dina och vissa påpekanden som du gör för mig att tänka till att ja men just det eller jaha så kan man också se på det och så vidare. Man har ju en tendens att bli väldigt hemmablind när man har suttit och fokuserat på någonting och det är väldigt lätt att tro att ja men min bild av det här det är den rätta. Det här är den bilden som alla måste få. Och att ha en dialog är väldigt nyttigt för då märker man ganska snabbt att aha, vi har tittat på exakt samma sak och du har fått en helt annan bild kontra vad jag har fått. Vad fick du ut av din bild? Hur ser den ut? Vad, vad har den för likheter med min och så vidare. Och i det utbytet så har vi ju en tendens att snacka på naturligtvis och ibland blir det väldigt långt, ibland blir det lite kortare, det är vad man vad man känner att man får ut av det man pratar om och jag vet inte det, det är så jag vill ha det och jag, jag hoppas att du tycker att det, det känns bra också Mm, ja, det måste jag väl säga. Det, det ger lite spänning också till inspelning när man inte riktigt vet vad, vad som kommer skall här och vi tar lite ja, diskussioner när den väl är, kommer upp på bordet så det är alltid till roligt att höra för vi har ju inte alltid samma syn på, på saker och ting när det gäller film och vi uppfattar inte saker alltid likadant så det är alltid roligt att höra din åsikt och jämföra den med min egen och försöka se hur fick du din uppfattning och hur har jag egentligen bildat mig i min egen uppfattning? Vad, mm. vad finns det för, för gemensam mark och vad finns det för, för skillnader och så vidare? Så att det, det, det tycker jag ständigt är, är en, en intressant detalj i, i våra filmdiskussioner här och det är en del av det som har gjort att jag har fortsatt här. Men det är också det oförutsägbara som gör att jag, jag tycker att det finns en extra spänning i, i den här dialogen. Visst, jag har en hyfsat bra pejl på vad du tycker i vissa saker, hur du uppfattar vissa skådespelare, vissa ämnen och så vidare. Och kan någonstans gissa lite grann åt vilket håll diskussionen kommer att gå, men... Lika ofta kommer du med fullständiga kurvbollar till mig där allting går åt ett helt annat håll. Och det är bara att hålla tag och följa med på resan för nu blir det åka av. Och i och med att vi började med snackavsnitt det här året där vi tar ett ämne där vi inte har kunnat snacka samman eller fokusera på en specifik handling eller vissa rollfigurer och så vidare utan vi har ett ämne då kan det gå åt vilket håll som helst och lika mycket som det är spännande så är det lite läskigt också för vi vill ju i slutändan att det vi pratar om är ämnet men har vi då snurrat in någonstans? Ja, vart leder diskussionen och så vidare? Det är både en, en spänning, en oro och en, en lite intressepunkt i sig själv. Mm, ja, just de här snacka och snittningar. Ja, det har varit riktigt spännande att ge sig kast med de där. Och inte ha något, något specifikt som man har tittat på utan bara prata lite mer generellt och, och se vart det hela leder. Och ja, det har varit svårt att, att förutse de diskussionerna. Vilket har gjort det ja, mycket givande för mig i alla fall. Men samtidigt det verkar det finnas en, en liten fara i det för vi har ju valt. Väldigt breda ämnen egentligen och det är så svårt att, att få med allt man, man vill och ja, alla delar av, av ämnet så som jag hade tänkt mig i alla fall eller eh, så som diskussionen kanske eh, kunde ha gått utan... Mm. Ja, det, det, det har ju blivit eh, lite smakprov här var när vi har eh, gjort våra snackavsnitt, lite eh, typexempel, men eh, ja, det, det har ju Eh, blivit en, en väldigt bred pensel vi har målat med normalt sett och ja, jag vet inte om vi ska försöka eh, begränsa snackavsnittens omfång lite grann i, i framtiden för att, att se om, om det genererar någon, någon bättre eh, fokus för, för diskussionen men, men det sagt så har det varit väldigt spännande med, med våra snackavsnitt om, eh, om sci-fi och skräck och postapokalyps och Tim Burton och allt möjligt. Så eh, där har vi ju ändå någonting att bygga vidare på. Jag tycker det har varit en, en spännande ny detalj i, i vårt schema här, och, och ständigt har de här eh, ämnena att, och plocka upp. Ja, det är till för lite nytt, och jag tror vi fortfarande försöker. Hitta fötterna lite grann var vi ska stå och hur vi ska tackla snackavsnitten. Och det finns nog lite längre fram här också. Att vi, vi verkligen finner oss till rätta med, med de ämnena där också. Men ja, det, det har varit väldigt givande. Det har ju verkligen varit avsnitt där man. Inte har en aning om vart det hela ska leda, och vilka exempel som ska tas upp, och ja, vilka nedåtgående spiraler vi kommer att ramla ner i. Så ja, det har varit en, en, en, en väldigt spännande grej för mig i alla fall. Ja, för mig också, och någonting som jag definitivt vill att vi fortsätter med. Så fler snackavsnitt kommer. Men ja, ämnena i sig det går kanske att, att, att finjustera dem lite grann så att det är mer specifikt. Samtidigt är det ganska kul när vi har ett väldigt brett ämne där vi kan mm. gå vad vi vill för då blir det det blir det väldigt individuellt. Jag menar, vad i det här ämnet är jag intresserad av att prata om? Vad i det här ämnet är du intresserad att prata om? Och så får vi fram någon slags hybrid däremellan där vi kastar intressanta saker fram och tillbaka. Och ja, det, det, det beror väl helt på vad vi vill prata om i framtiden. Vi kan säkert ha betydligt mer fokuserade ämnen men jag tycker ändå att vi ska tillåta oss att inte veta vart vi går så länge våra lyssnare förstår att vi vi har inget manus, vi har ingen plan, vi har en, en vag stig uppmarkerad att okej okay, vi ska prata om det här ämnet så får vi se var vi landar helt enkelt och jag tyckte att det är tjusningen med att ha ett sånt här ämne för... Jag är lite allergisk när det är uppstaplat och man har i princip manus som folk bara sitter och läser innan till på. För det. Det tappar ju en del av äkthetskänslan. Man kan fortfarande få mycket av värde i ett sådant avsnitt där någon sitter och läser innan till. Men i det här sammanhanget vill jag ha det spontana. Vill jag ha det. Ja, äkta är kanske fel ord att använda. Men det, det som känns. Rätt just då när man sitter och snackar och visst man kan ändra uppfattning senare man kan finjustera sina tankar och känslor och ett par månader senare ha en helt annan åsikt i ett ämne men just här just nu så är det så här det blir. Ja, ja precis, i, i stundens hetta kan vad som helst ske och ja den dynamiska situationen den, den är, är riktigt härlig att uppleva och ja, bygga vidare bara på, på det man hör och den vägen du väljer att gå för ja som du säger vi har... Eh, lite olika saker att ta upp i i våra snackavsnitt. Vi ser på ämnena på lite olika vis och vi, vi tar oss an ämnena från lite olika håll också vilket är, ändå är, är spännande eh, så eh, där får man ju ta och, och anpassa sig eh, och och se saker från, från ditt synsätt och, och sedan liksom försöka infoga hur, hur jag ser på ämnet i fråga också. Så att på det viset är det ju väldigt spännande med, med lite bredare ämnen för det, det ger helt andra möjligheter också med var vi kan gå med, med vår diskussion i, i framtiden också. Så ja, det, det är ju inte något negativt med, med ämnena men samtidigt om eh, ingen riktigt vet var, var man ska ta väga så kan det bli ett väldigt, väldigt tråkigt avsnitt också. Men eh, än så länge så har ju ingen av oss riktigt haft eh, tung häftan när eh, vi ska sätta oss ner och snacka. När snacket har gått kan man väl säga. Vi har hållit på länge och väl och Ja, vi kan väl alltid diskutera hur mycket av värde som har blivit sagt. Men jag tycker ändå att det finns ett underhållningsvärde i att höra oss sitta och, och bara prata loss. Jag menar, som sagt, det är det spontana. Och det är definitivt någonting jag vill fortsätta med och hoppas att våra lyssnare också tycker att det är kul. Hur ofta och vilka ämnen och så vidare, det är fortfarande uppe i luften. Vi fortsätter nog ungefär så som vi har gjort, men ja, vi får se helt enkelt. Det ska kännas bra, det ska kännas relevant, det ska kännas intressant och så länge vi kan få de punkterna att fungera så ähm, tror jag att det kommer att bli någonting riktigt, riktigt bra. Och riktigt, riktigt bra måste jag säga att vår insats har varit, för vi har ju trots allt spelat in 34 avsnitt i år förutom det här. Och man kan tycka att bara 34, det låter inte särskilt mycket, ja men med tanke på att det är 52 veckor på ett år, vi behöver lite ledighet här och där och andra saker som spelar in så är det ändå en... En rejäl del av året där vi har suttit ner, snackat loss och eh, försökt att hålla våra deadlines också så mycket som möjligt. För eh, våra avsnitt har hittills, peppar peppar, dykt upp på de datumen som vi har avsett. Och mm, det är inte alltid lätt att få ihop men eh, det känns väldigt tillfredsställande när eh, det kommer ut som avtalet. Ja, ett mirakel känns det som ibland kanske. Men eh, ja, det, det är härligt att vi, vi klarar av det. Eh, och att du speciellt där som sitter och, och försöker få ihop alla de här timmarna vi har suttit och spelat in till, till någonting sammanhängande. Och eh, som folk kanske kan få ut någonting av också. Det är väl det stora miraklet i det hela också. För eh, det blir väl eh, en och annan minut som blir eh, bortklippt under våra diskussioner kan jag tänka. Ja, där klipps bort en del per avsnitt men innan någon blir upprörd där ute att vi, att vi censurerar eller klipper bort. Mycket av det som klipps bort är eh, pauser eller eh, om vi behöver fixa någonting eller rent ut sagt få tekniskt problem. Det är många gånger som kopplingar har gått ner eller datorer har slutat att fungera som de ska och... Mm. Det betyder att vi har skarvar i programmen. Och visst, det hade man väl kunnat låta vara kvar. Förmodligen hade inte folk reagerat väldigt mycket över det. Men jag tycker om när det känns enhetligt. När det känns som att det är någonting som är... Ja, en kontinuerlig ström från början till slut. Och därför så har jag fått gnugga geniknölarna ganska många gånger för att försöka trockla ihop saker och ting. Och... Ibland kan man säkert se spåret av det men jag, jag tycker ändå att jag har fått till det hyfsat bra i, i de flesta fallen. Ja, ja, det måste jag säga när jag har suttit och, och lyssnat på avsnitten att eh, även om jag vet att det, det kommer skarvar så är de bara med mig svåra att upptäcka. Och eh, ja, det är nog sant. Det är nog inte mycket av våra egentliga diskussioner som eh, faktiskt klipps bort om det inte eh, sker något ett eller annat konstigt under inspelning som gör att en, en viss eh, bit av en dialog måste klippas bort för att och sammanfogas med en annan eller något sådant. Men vår huvudsakliga diskussion behålls annars eh, intakt mer eller mindre och vi mm. bara försöker fixa till eh, skavankerna så ja det är ändå ett, ett hästjobb i, i klipprummet där och <laughs> ja, jag vet inte hur många gånger du, du måste ha svurit på, på både mig och dig själv när du har suttit där och försökt få, få ordning på den här märkliga diskussionen Ja, de flesta problemen är snarare att få saker att vara ungefär i samma volym och låta ungefär likadant. Jag menar, naturligtvis ska våra röster inte låta likadant. Men man vill ju att ljudet ska vara så bra som möjligt. Så rent som möjligt. Så tydligt som möjligt. Och... Av olika anledningar så, så spikar ljudet här och där eller går väldigt lågt här och där och vi spelar in i vasen väldigt specifik miljö med bakgrundsljud och allt möjligt annat. Och då ska man försöka balansera upp det så mycket som möjligt och där ligger faktiskt den, den stora huvudverken i, i sådana här sammanhang att, eh, att få helheten att kännas som... Ja, en helhet. Visst, man kan väl tumma lite här och där och tycka... Ja, men vad tusan spelar det för roll och så vidare. Men det är en, en stolthetsfaktor här. Att ska jag lägga ut någonting så vill jag åtminstone kunna känna mig lite stolt över det också. Mina åsikter har kanske ändrats efter ett par år om saker och ting. Men jag vill ändå känna att det avsnittet jag har lagt ut... Det håller så bra kvalitet som det var möjligt att göra. Ja, även om det är, det är ett hobbyprojekt det här som vi, vi gör lite på fritiden så eh, får man ändå ha, ha någon sorts professionalism här och, och ändå kunna känna lite, lite stolthet över arbetet man utför speciellt när man ja, ger lite mer tid åt det hela och, och verkligen vill att det ska bli så, så bra som möjligt. Så ja, det är perfektionisten i dig som, som jobbar extra hårt där kan jag tänka. Och jag måste ändå säga att att ditt resultat har blivit väldigt bra, att vi ändå håller en bra ljudmässig standard här och, och verkligen försöker leverera en, en podd som går att lyssna på i alla fall. Så mm. att även om man inte kanske alltid håller med i diskussionerna så kan man lyssna på podden och, och inte känna att det gör ont i öronen i alla fall. Nej men det är väl lite poängen också med en podd kan jag tycka eller filmrecensenter i allmänhet att man måste inte hålla med personen man lyssnar på. Man kan ändå ha respekt för personen och uppskatta dens åsikter i saker och ting för när man hittar en recensent som man gillar då kan man någonstans jag finjustera vad man står i förhållande till den personens smak. Så när den säger ett eller annat om en film då har man en aning om ja men om den personen tycker ser och så då kommer jag nog att tycka si så här. Och då har man en, en bättre ingång för att gå in och titta på en film. Jag menar, där är många filmer där jag är tveksam är det här överhuvudtaget någonting som kommer att passa? Ska jag spendera min fritid att titta på den här om jag tycker att det, det är rent skräp och jag, jag ska inte titta på den för podden eller någonting sånt där? Då har jag recensent och jag, jag tar del av och säger okej, okay, vad har de sagt om den här? Mm, okej, okay, jag tror jag undviker den. Eller, mm, okej, okay, det, det låter ändå som att jag skulle kunna uppskatta den. Alltså, det är det som är meningen här. Och kan man dessutom ge lite, lite underhållning eller mysfaktor eller vad det än må vara, lite infotainment, då har man ju ändå levererat någonting som är, ja, av kvalitet. Ja, även om jag kanske inte är, är, är lagd riktigt åt, åt samma håll när det gäller att, att söka efter röster som, som pratar om populärkultur och film och, och annat här så är det ändå bra att, att ha så att säga. När det, om man har några frågeställningar att man, man ändå har någon att vända sig till som man känner till... Och, och har en smak som man... Kanske inte alltid håller med om men man, man vet ungefär var de står i alla fall om man kan göra en, en jämförelse med sin egen smak. Tycker han så så kommer jag att tycka så och så vidare. Så att det, det ger ju ändå lite hjälp om man nu skulle ge sig upp ut i, i mediedjungeln och vara lite osäker på vad man ska ta och konsumera för produkter härnäst. Så det, det fyller ju en, en funktion definitivt och jag hoppas vi kan göra det också. Ja det hoppas jag verkligen och vi lever ju i en kultur just nu som är väldigt konsensusbaserad, man ska tycka likadant, man ska känna likadant för saker och så vidare och det är någonting som jag har lite problem med för jag, jag tycker att man ska få vara sin egen, jag tycker att man ska få uttrycka sig så som det känns rätt för en själv och om någon inte gillar det ja men då behöver man inte umgås med personen och är det i, i en professionell situation då förväntar jag mig att man ska kunna vara professionell nog att respektera varandra och så vidare men jag gillar när folk ger sin ärliga åsikt om saker och ting sen kan de linda in det i ord som får det att låta bättre eller sämre det är upp till var och en men jag vill ha den här Ja, den personliga tanken, den personliga idén och det betyder inte att jag automatiskt kommer att hålla med, absolut inte. Den här podden är inte, är inte skapad för att vi ska skaffa massa människor som tycker exakt likadant som oss, verkligen inte. Ni får tycka precis hur ni vill och tycka att vi har helt fel i det vi säger, tycker eller tänker, men så länge ni gillar... Att vi tycker och tänker så länge ni gillar att vi sitter här och snackar och får ut en någon form av ja, behållning av det, då gör ju den här podden precis det den ska. Ja exakt och då, då fyller eh, både podden och jag ett syfte i, i det fallet så eh, ja, vi, vi får eh, hoppas att så är fallet här och att eh, vi kan fortsätta med, med våra diskussioner och eh, känna att eh, det faktiskt har någon betydelse här. I ja, någon betydelse har det ju, för vi har ju ändå ett par hundra lyssnare per vecka och det är lika glädjande att se varje gång. Ni är väldigt välkomna, väldigt omtyckta. Vi gör ju det här för att dela med oss och när vi ser att det finns de som vill ta del av det så är det ju, är det ju väldigt tillfredsställande på många sätt och vis. Och... I och med att det är ett hobbyprojekt så, så pushar vi ju inte för att vi ska ha tusentals, tiotusentals, hundratusentals lyssnare. Vi tar de lyssnarna som tycker att det verkar intressant, som tar sig tiden att lyssna och som kommer tillbaka och lyssnar. Det är ju det som är det mysiga här för vi lever ju ändå i en tid då um, tid är lika mycket en valuta som ja, pengar. Vi, vi har en begränsad tid som vi kan spendera på saker och ting i vår fritid och om någon tycker att vi är tillräckligt givande och intressanta för att ta en del av sin tid för att lyssna på oss det är väldigt starkt åtminstone för mig och jag uppskattar det enormt mycket. Samma sak är ju att jag, jag väljer ju att lyssna på andra poddar där jag får ut något av innehållet därför att jag tycker att det här är värt att spendera min tid på, och ja, det är ju så det ska fungera. Ja, det är väl det ändå. Så är det, man blir en, en, en del av en, en familj på, på så vis. Man har sin lilla gemenskap, även om man inte direkt har och, och pratar och umgås med varandra. Så eh, blir det någonting som, som för människor samman, och det är väl ändå en, en härlig tanke tycker jag. Det är en mycket härlig tanke om du frågar mig. Men eh, om vi ska försöka åstadkomma någonting med det här återblicksavsnittet så har vi ju haft som nämnt 34 avsnitt vi har spelat in under året. Och det har varit en, en turbulent tid på olika sätt och vis. Det har varit givande, det har varit svårt, det har varit trixigt med teknologin, det har varit andra hinder i vägen och... Det har samtidigt varit mycket skratt och mycket gråta att få det hela att gå ihop. Så det, det har varit en väldigt emotionell tid. Och det bästa sättet att plocka russinen och den här kakan skulle ju vara om vi eh, gjorde som vi brukar vid, vid den här tiden på året. Att vi, vi listar våra tre favoritavsnitt från årets produktion kanske inte så mycket beroende på filmen den kan vara en, en faktor naturligtvis men det finns ju så mycket mer som går in i den här inspelningen som kan påverka en sån topp tre mm. ja det, det är ju faktiskt sant och ja Jag har väl eh, både kära återseenden och eh, ja, filmer som annars skulle gått mig helt förbi på, på min lista här om jag blickar tillbaka på, på 2018 här. Och ska jag börja med att nämna mitt första avsnitt här så är det just ett kärt återseende för det var länge länge sedan jag hade sett Iron Giant innan den bokades in för ett, ett avsnitt och oh, det var så härligt att bara gå tillbaka och uppleva den filmen en gång till och sedan sätta sig till, tillsammans med dig Danny som ju var minst lika förtjust som, som jag var i den här filmen och ja, som du är också så gick du verkligen igång och, och prata om, om järnjetten där vilket ledde till att det blev en sån, ja, det blev en sån härlig diskussion tyckte jag. jag jag uppskattar verkligen upplevelsen av att, att sitta och att prata Iron Giant tillsammans med dig så att det, det var en, en riktig Ytterlig god bit det där och, och, och lyssna på och, och spela in det också. Det, det, det gav mig mycket glädje så det blev definitivt ett av mina favoritavsnitt. Ja, The Iron Giant är ju en väldigt speciell film och jag är ju redan svag för animerad film för det är ju en av sen om, om någon frågar mig vad jag tycker och jag tittar gärna på animerad film hur mycket folk än säger det är barnfilm, jag det struntar jag i så länge det är välberättat och välgjort så njuter jag och Iron Giant är ju inget undantag och Ja, jag vill minnas att jag gick igång ganska hårt på den filmen och det var en väldigt givande diskussion vi hade också så jag kan definitivt se varför du har satt den på listan där. Det är, där är mycket konkurrens från, från årets filmer men jag kan definitivt förstå varför den dyker upp. Mm. Ja nej, det, det blev en speciell stämning där och jag, jag, jag blev glad över det avsnittet så det, det, det, den satte sina spår här så att det, det, det var tidigt på året men det, det blev ändå ett, ett så bra avsnitt måste jag säga och jag bara dyka in i, i de här bilderna jag ser bara nu när jag sitter och pratar om det, Iron Giant filmen framför mina ögon här nu att han går förbi och Ja, ja, det, det, det känns bara så härligt Det här är animationer, det är som bäst Och det verkar vi båda tycka också Och sen fick vi i och för sig även stifta bekantskap med, med järnjätten Även lite senare under hösten också När vi skulle till och prata om Ready Player One Där han gjorde ett litet inhopp Men upplevelsen där var kanske inte ja, av lika hög kaliber om man frågar mig Nej men det var trevligt att se den där jätten igen, han, han är så skön och härlig oavsett var han är, sen har inte Ready Player One riktigt lika hög kaliber som Iron Giants egen film men en välkommen referens det var ju vad det var. Och om jag ska nämna min tredje plats här så håller vi kvar i hösten faktiskt. För det var när, när vi började på höstperioden där i slutet på sommaren. För då spelade vi in The Big Lebowski och det var ju en film vi valde för att jag var ju fortfarande borta i Kalifornien just då och spelade in på distans. Och... Anledningen till att det avsnittet blev väldigt väldigt speciellt det var just att jag satt i ett litet isolerat rum och hade ingen luftkonditionering därför den skrek på ganska rejält när den var igång. Det hade inte fungerat att ha både mikrofon och aircondition igång samtidigt. Men inte nog med det, vi hade massor utav tekniskt strul där också. Jag tror vi försökte påbörja en inspelning någonstans mellan tre och fyra gånger där det bara fullständigt havererade. Så jag, jag misstänker att tekniken inte heller gillade att det var så katastrofalt varmt. Samtidigt så var det en väldigt mysig upplevelse på så sätt att vi, vi tittade på den här historien som utspelar sig i Los Angeles-trakten och där var många referenser som kändes väldigt ja, passande för någon som var där och hängde. Och ja, det blev bara mysigt trots allt ja det obehagliga. Spendera inte en sommar i, i öknen, det är ingen bra idé. Nej inte om man ska spela in en podd samtidigt i alla fall Det, det gör det hela lite värre kan jag tänka mig och ja, ja det, det var lite, lite speciellt det där avsnittet, det förstår jag verkligen och, och speciellt för dig då som befann dig där i den olidliga värmen och skulle försöka ja, prata om det du hade sett samtidigt som du har allt det här runt omkring dig och ja, det, det måste ha varit en riktig pina i många sätt och vis. men ja, det var ju även lite roligt med alla historier du hade att komma med innan vi börjar eller efter också för den delen när vi hade avslutat inspelningen och du berättade om Kalifornia-figurerna du hade stött på som nästan var hämtade från filmen här också så att det, det, det kändes som att du, du var mitt inne i The Big Lebowski under vissa delar också så att det, ja det, det, det var skojigt med, med de kopplingarna här och ha dig där borta i staterna när vi, vi pratar Big Lebowski. Ja, det var en det var en upplevelse. Ja, utan att säga för mycket så finns det väldigt, väldigt många spännande personer borta i Kalifornien. Det är inte som jag dömer eller någonting sådant. vad den du är, vad den du vill vara och så vidare. Men eh, ibland kan man inte låta bli att höja på ögonbrynen och tänka, oj, det var, det var ett intressant sätt att bete sig, klä sig eller vara. Och, det är ju en berikning på många sätt och vis sen har vi ju också när man spelar in på den sortens distans en viss tidsdifferens som man måste kompensera för så för dig var det väldigt sent för mig var det väldigt tidigt och ja, det gjorde det ju lite spännande där också men ja, man, man får ta det undan med det goda och i slutändan så tycker jag att det blev ett, ett riktigt kul avsnitt Ja det, det blev det till slut det blev ett avsnitt eh, åtminstone och bara det var väl kanske ett, ett litet mirakel det med eh, med tanke på vad vi, vad vi gick igenom under den tiden och ja, med, med tidsdifferensen vi hade där vilket ju är helt tvärt emot våra egentliga personligheter för du var uppe tidigt på morgonen jag var uppe sent på kvällen vilket är ja, då vi är som minst alerta båda två <laughs> Och så Jag är ju morgonmänniska och du är ju definitivt en kvällsmänniska. Ju. Så eh, det, det gjorde det än mer eh, märkvärt att, eh, att vi kunde ha en dialog överhuvudtaget. För eh, ingen var väl direkt i stöten vid den tidpunkten där. Nej, vi var inte på vårt bästa. Men har man nu tagit sig an att göra någonting sånt här då är det bara att bita ihop och göra sitt bästa. Och... Visst, man kan inte vara 100 i varje gång. Det är alldeles för mycket att begära. Men om man försöker åtminstone så har man ju gjort sitt bästa. Och visst, ett lågavsnitt här och där, sånt i livet. Men eh, ett avsnitt ska det bli i alla fall. Och ja, det gick att streta igenom till slut. Även om det var vissa, vissa uppoffringar. <laughs> Ja, uppoffringar får man göra, men det kan leda till så mycket gott där också. Som när man liksom tar sig an en film som man egentligen inte hade tänkt sig att man skulle se och. Ja, filmen i sig visar sig hålla en betydligt högre kvalitet än vad man hade räknat med. Och diskussionen kring den tar och riktigt sätter fart också. Då kan det ju bli ett, ett riktigt favoritavsnitt rent utav. Och vårt andra avsnitt jag tänkte att vi, vi skulle ta upp och, och prata om här som blev ett riktigt bra avsnitt. Det var diskussionen vi hade kring Blade Runner 2049 som... Jag inte var inte så värst nyfiken på till, till första början. Jag är så sådär måttligt intresserad av första filmen till att börja med. En film som jag tycker är ja, något överskattad om man säger så. Och, och den här uppföljaren eller Soft Reboot eller vad man ska kalla den. Den hade sina stunder, vad jag fick veta om den där, ja det. det. Helt okej, okay, men jag var inte så väldigt sugen på den. intressanta regissör, de verkar ha, ha velat återskapa ursprungsfilmen eh, och, och stämningen där och ja, göra någonting... Riktigt av det hela, inte bara äh, göra en kassako här för att få lite snabba pengar på en känd äh, titel och sen gå vidare utan de, de ville verkligen någonting med den här filmen äh, och den upplevelsen när jag äh, först såg Blade Runner äh, så var det faktiskt så att man man fick en smärre chock. De har ju verkligen engagerat sig för det här. Och, och sedan när vi skulle bara sitta och, och diskutera. Filmen så, ja, den, den fick faktiskt ett lite annat djup när vi gick igång med, med våra diskussioner. Och, och prata om filmen där också. Så att, ja, ju, ju mer vi pratar om den, desto mer imponerad blev jag nog av den nya Blade Runner. Så ja, den upplevelsen gör att det faktiskt blev ett av, av årets favoritavsnitt för min del. Ja, Blade Runner 2049 var en sån där film som jag inte trodde någon av oss riktigt Jag såg fram emot. Och det är för att vi har en komplicerad relation till den här filmen på olika sätt och vis. Ingen av oss tillhör ju gruppen som anser att den ursprungliga filmen är den bästa science fiction-filmen som har gjort någonsin. Jag menar... Det är en väldigt snygg film. Jag tycker att Blade Runner är estetiskt väldigt tilltalande. Men historien tilltalar mig inte riktigt lika mycket. Jag tycker att den blir väldigt långrandig och um, lite för tung för sitt eget bästa. Den blir, den blir baktung helt enkelt. Jag tycker om att se sekvenser från ursprungs Blade Runner. Men jag orkar sällan se filmen från början till slut. Den blir... För mycket av ett sömnpiller för mig är jag rädd men vi tyckte ju ändå att okej okay, vi tar oss an Blade Runner 2049 och det var en helt annan upplevelse. Den imiterar ju stilen väldigt snyggt från den ursprungliga filmen även om den tar sina egna konstnärliga ja, twister på vad, vad som har gjorts tidigare. Det är ju trots allt eh, en hel del tid som har passerat i universumet och därför så är det ju förändringar som ja, kan förklara att vissa saker har ändrats. Så... Estetiskt en väldigt tilltalande film och historiemässigt någonting som jag hade betydligt lättare att koppla an till. Och precis som du säger, det blev en, en väldigt intressant diskussion där vi påpekade saker som gav en, en extra nivå till det vi redan hade upplevt. Så det blev bara djupare och djupare och ett avsnitt som förmodligen blev betydligt tyngre än vad vi hade väntat oss. Ja, då, vi hade båda mycket att diskutera där så jag, jag tror vi, vi båda fick lägga band på oss till slut för att eh, vi skulle kunna hålla vår eh, ja, storleken och längden på podden på, på här och inte gå helt överstyr också. För eh, det var nog mycket att djupdyka i, eh, en hel del och kritisera var där också om jag inte minns, minns helt fel för det är ju ingen perfekt film men eh, det, ja, det var en diskussion där, där jag tyckte att... Vi, Ja, vi bollade bra med varandra och, och tog upp bra saker som, som belyste viktiga delar av filmen. Hur den är strukturerad och hur berättandet sköts och, och, och sådant. Så, ja, där, där får jag nästan ge oss båda en, en klapp på axeln. Att, att vi klarar av den filmen så pass bra som vi gjorde. och <laughs> ja, att, vi, att vi vågade ge oss i kast med den i, i första taget här för... Hade det inte varit för, för podden här så, så hade vi kanske inte sett filmen överhuvudtaget och jag är ändå rikare av att ha, ha upplevt den här uppföljaren. Jo men det är så med vissa filmer eller vissa historier att där, där finns någonting som man kanske kan känna igen som någonting man hade gillat men man är ändå skeptisk till hur det ska presenteras, hur, hur långt det är, hur det är skrivet, hur det är agerat och så vidare och man kan helt vända det ryggen därför att man inte vill ta chansen och... Där har vi ju som nämnt fördelen att vi, vi ska spela in den här podden. Har vi bestämt en filmtitel då ska vi titta på den. Och um, som belöning kan vi sedan ösa skit på titeln om vi tyckte att den var helt katastrofal. Men så var ju inte fallet här. Tvärtom, vi öste ju enormt mycket beröm och inte utan anledning. Det var verkligen en, en rejäl filmupplevelse. Och det skulle jag faktiskt vilja säga att eh, nummer två på min lista också är för där har jag valt att eh, lägga avsnittet om The Shape of Water för eh, där har vi en film som också är Väldigt estetiskt tilltalande men väldigt intressant historia, en spännande miljö, intressanta rollfigurer och naturligtvis en regissör som vi båda är väldigt, väldigt förtjusta i. För del Toro kan göra väldigt mycket spännande. Jag förväntade mig att vi skulle ha en, en spännande diskussion och ja, så blev det ju också. Ja, minsann. det, det blir mycket att diskutera där faktiskt och ja, det, vi han hanterar vi, symbolik och sexualitet och ja, jag vet inte allt under våra diskussioner om The Shape of Water och ja, där var också ett, ett avsnitt där vi, vi nästan höll på att prata i munnen på varandra för vi hade båda två saker att säga på en och samma gång kändes det som i, i... I vissa fall för där fanns saker att diskutera överallt i det visuella, i berättandet, i karaktärerna vi får stifta bekantskap med, ja, allt möjligt. Där, där finns så mycket att, att, att ta upp här, och det, det blev faktiskt en, en smidig diskussion med ett bra flyt här där vi hann hantera Väldigt mycket ändå på, på den tiden vi har utsatt här och, och få eh, försöka förklara vad det här är, är för film och eh, vad man kan förvänta sig av den. Så eh, ja, det, det var faktiskt en, en riktigt mysig upplevelse. Ja, det var det verkligen och en, en väldigt givande sådan också för även om vi var ganska överens om att det var en bra film så hade vi olika perspektiv på varför den var bra och vilka svagheter den hade för det är ju långt ifrån en perfekt film, men det är inte det som är poängen, tvärtom man ska använda sina styrkor till det fulla och så försöka att sidosätta svagheterna eller försöka omvandla svagheterna till någonting positivt och där är Del Toro väldigt spännande i sina beslut, han har gjort väldigt mycket i den som är riktigt smart och han försöker vända och vrida på saker och ting. Inte alltid till bästa möjliga resultat men mm. ja, bristerna och så vidare, det är mycket en smaksak där så det fanns ett intressant utbyte mellan oss två när vi eh, doppade tårna i den bassängen. Ja vi gjorde väl mer än doppat Jag tyckte vi, vi simmade runt ganska så rejält I, i den där poolen faktiskt och, och smakade rejält på vattnet också Vilket inte var så gott alla gånger Men ja jösses vilken film Och, och vilken rolig pratupplevelse det var Och det var det ju även i, I mitt sista val här också När vi tog och Kontaktade alla svåran Thomas, Condradorgo och Engström för att be om lite hjälp inför ett animeavsnitt som vi tänkte göra och Ja, när man gör på det viset så vet man aldrig vad man får. För eh, Karin har ju koll på saker och ting, det vill jag lova. Och han eh, grävde fram någonting som jag inte skulle uppleva eh, i alla mina dagar. Om jag inte eh, kände Thomas lite grann. Så eh, han kom ju med en film som hette Bakomono Noko som vi tog och tittade på. Och... Ja, vad ska jag säga? Till en början med den här filmen så rynkade jag med spara på pannan och tänkte Men vad är det här Thomas? Vad är det för film du har gett oss? Det, det här ger mig ingenting. Men så helt plötsligt så, så svängde det och filmen blev till någonting helt annat. Det var en hel värld som öppnade upp sig för mig och ja, det, det blev en riktigt härlig upplevelse. Och att sedan ta och, och sätta sig ner tillsammans med, med dig där och, och då även Thomas som vår anime-expert och, och ta och bita tag i, i Bakemono här och, och verkligen diskutera den och vad vi har fått ut av den, varför den är så bra, vad den har för svagheter. det ja, det blev en extremt rolig upplevelse. Så det, det blir nog en av, av årets bästa inspelningar om man frågar mig i alla fall. Jo, vi, vi drar ju gärna med Thomas in i podden när vi ska titta på någonting passande. Oftast tittar vi ju på Star Wars när uh, Thomas dyker upp. Men nu ville vi ha lite anime och vi har tittat på väldigt, väldigt mycket Studio Ghibli. Så vi sa till honom, har du något bra tips på en intressant film? Och ja, Odjuret och hans lärling som de valde att kalla den på svenska är en riktigt, riktigt speciell film. Den har väldigt många bottnar, den kan ses med väldigt enkla ögon men om man börjar skrapa på ytan så finns det väldigt, väldigt mycket där under Och Väldigt, väldigt enkla relationer på ytan men de blir mer komplexa ju djupare man tittar på dem. Så ja, det är, en, det är en komplex och samtidigt så enkel film. Det är en enkel historia samtidigt som den innehåller många element som gör den väldigt tung. Och allt det här låter som en ren katastrof att man bara har slängt in en massa element men med en regissör som vet precis hur han ska balansera saker och ting så blev det ju en, en riktigt, riktigt spännande upplevelse och diskussionen vi hade, den blev riktigt, riktigt kul också <laughs> ja, ja, det var svårt att få en kyl i värdet emellanåt för ja, när vi alla tre samlade så, så finns det folk som, som har saker att säga hela tiden där men det är bara spännande och ja, Bakamono det, det är en sanslös upplevelse egentligen, det är en sanslös film och eh, den, den borde inte fungera egentligen tror jag, men Mamoru Hosoda har, har lyckats med något, något riktigt märkligt där ändå, så filmens brister blir nästan till dess fördelar under vissa fall. Så jag, jag blev ju extremt nyfiken på att, att se vad Mamoru har gjort utöver de här. För jag har nog inte sett en enda av hans andra filmer så det har gett mig en hel del filmtips här nu också som jag ska försöka beta av det, det kommande året här jag Thomas skickade väl en lista privat till dig med, med andra filmer han rekommenderade av den här herren. Och vad jag har förstått så hoppar du glatt upp och ner och, och har som sagt en spellista redo att, att beta igenom under året. Det, ja, det blir nog en, en intressant upplevelse att se på, på håll. Vi, vi kanske, ja, återbesöker den här Karn och hans filmer i framtiden. Host, hust harkel, harkel. Men om inget annat så kommer du att njuta i fulla drag. Och njuta det var väl just vad jag gjorde på min plats nummer ett när det gäller film och avsnitt som vi har spelat in. För den här filmen blev väldigt speciell för mig och det kan man nog höra när man lyssnar på avsnittet för... Nu har jag latinskt i familjen på flickvännens sida och jag har fått djupt dyka in i den kulturen vilket har varit väldigt spännande och fantastiskt på många sätt och vis. Och när Pixar då väljer att göra en film om de dödas dag och en familj där där händer en massa saker mm. så kan jag ju inte säga annat än att Coco blev en magisk upplevelse. Jag har sett den filmen väldigt många gånger nu och även om du inte var fullt lika imponerad av den på ett tekniskt plan, på ett manusplan, så var det ju ändå en film som vi hade väldigt mycket gott att säga om. Ja, det, Pixar vet ju hur man hur man animerar och, och bygger upp en, en story överlag så rent kvalitetsmässigt så eh, har man ju sällan någonting att, att säga direkt om, om deras filmer men eh, det finns ju mer att, att säga om våra upplevelser och, och det ledde ju till ja, lite dissonans mellan oss båda här men eh, vi kunde ju verkligen ja, se vart vi kom ifrån här i, i vår kritik och i vår rosning av, av Coco och mm. ja man man hörde nog på dig att det här var någonting som kom dig ganska nära om hjärtat också för det, det var någonting du, du personligen hade upplevt också och hade en, en personlig relation till också med, med den kulturen där också så att det, det var, gjorde det hela extra spännande och du kom med, med extra insikter runt omkring det hela där också vilket det gjorde det hela mer och mer intressant också så att jag förstår det blev en, en givande diskussion och och så var det ju animerat också så att det, jag förstår att det kan vara en, en film som nästan inte kan bli bättre i dina ögon här. Det är det kompletta paketet där så ja, det var, det var roligt att, att höra dig prata om Coco och det var roligt att, att prata om filmen med dig också och, och få uppleva den på, på egen hand här också så att det, ja, det, det, det gav mig en hel del också. Ja, de här insikterna skulle nog många kalla för fördumma faktiskt. Men jag sa ju bara saker som jag faktiskt hade sett och upplevt. Så ja, man får ta det hur man vill. Man kan förbise det, man kan ta det till sig. Vilket som det är helt okej. Okay. Men jag måste säga att jag, jag tror det var bra att du var mer skeptisk till den filmen än vad jag var. För du hjälpte mig att, att komma ner lite på jorden. Annars hade jag nog ja svävat ut i det blå med så. all beröm, med alla tankar och allt som var rosa skimrande och då är det så viktigt att ha en, en balanspunkt som väger åt det andra hållet så att man hittar jag är en bra jämvikt för eh, jag var nog inte på min mest kritiska där. Jag hade nog alldeles för många känslor uppbundet i det. Vilket naturligtvis gjorde filmupplevelsen väldigt stark och eh, poddavsnittet intressant. Men som nämnt, man måste titta på någonting utan de där rosa-tintade glasögonen. Det är svårt ibland, men då är det bra att ha någon som vet bättre in till sig. Jag vet bättre vet jag inte men ja, det var ju bra att, att min kritik inte gjorde det illa så att du kände dig förnärmad av, av min kritik här nu när du ändå var mitt uppe i, i hela härligheten där. Det kändes mest som jag var ankaret som, som tyngde ner dig under diskussionen här så att du inte skulle sväva iväg i ditt ballonghus till, till någon härlig plats och, och leva lycklig alla dina dagar. Nej, du ska verkligen hålla dig på plats här hos mig just nu. så att det, jag, jag tyngde ner dig kanske lite grann, men <laughs> eh, det var inte helt utan relevans ändå. För det, det finns lite att kritisera där. Och, ja, jag tyckte ändå att det, det blev en ganska eh, givande... Men det är diskussion mellan oss båda här om, om, om filmen och ja, det, lyssnar man på båda ståndpunkter där så kan man nog bilda sig en ganska bra uppfattning om, om filmen som helhet också och det tycker jag är riktigt bra. Men där är ju balansen så extremt viktig så jag är tacksam för dialogen och jag tycker att det blev riktigt bra annars hade jag inte satt den på plats ett. Men vi ska faktiskt fortsätta lite till med det här med listning för vi har bestämt oss för att göra någonting som är lite åt det nyare hållet. Vi har ju sett väldigt mycket film i år och vissa av dem är riktigt, riktigt bra. Andra är... Inte fullt lika bra om vi säger så så att eh, det här är inte avsnittet i sig utan eh, jag vill helt enkelt att vi listar vilken är den bästa kontra den sämsta filmen som vi har sett i år. Mm, ja det finns många tävlande i, i båda kategorierna där men jag tycker man ändå ser två klara vinnare i, i, i både bästa film och, och sämsta film. och ska man, ska man börja lite mer positivt så att vi, vi börjar med, med det bästa så rent kvalitetsmässigt så... Råder det inte någon tvekan om att den bästa filmen vi har kollat på det är Birdman om man frågar mig? Det är en film som är ah, nästan till perfekt i genomförandet här. Man har en intressant idé. Eh, den är lätt att ta till sig. Den har. Mycket djup under sig också, och en berättelse som bara flyter på drömskt men ändå så verklighetstroget. Och ja, den upplevelsen den är extremt svårslagen. Så Birdman blir nog definitivt den film som jag tycker har varit den absolut bästa i, av de filmerna vi har pratat om i år. Och det valet kom inte som en jätteschock för mig om jag säger så för Birdman var ju en av dem som du föreslog personligen att vi skulle titta på och jag var skeptisk det ska jag ärligt säga men när vi började titta på den så blev jag väldigt tagen. Det är en väldigt speciell film och jag vet inte om det är en mainstream film på så sätt att en, en stor publikskara kan se den här och verkligen njuta av den. För den tar sig många friheter med filmmediet, går andra vägar än vad man kanske är van vid och porträtterar saker på sätt som är, ja konstnärligare än vad den generella hollywood är. Vilket gör att den stora publiken kanske ser den här och blir väldigt förvirrad. Vad va är det här? Va vem, vem är hjälten? Vem är skurken? Jag menar, alla gör saker som inte är, är så smarta och alla gör saker som skulle kunna kallas goda. Vad va är det här? Och... Det är ju i den komplexiteten som väldigt mycket av värdet i Birdman finns. Tillsammans med ett, ett riktigt bra foto och tillsammans med ett riktigt bra soundtrack. Så ja, det var ju en, en upplevelse. Så jag kan, jag kan definitivt se varför du väljer den som din bästa. Ja, det, det är en film som får mig att, att gå igång på alla cylindrar. För här har vi någon som verkligen respekterar filmmediet och, och verkligen vill, vill göra någonting med, med film som konstform utan att det ska bli alltför präktigt och pretentiöst utan man faktiskt kan få, få ut någonting av det också utan att det, det bara ska kännas krystat utan det är en naturlig berättelse som man kan ta för vad det är eller gå djupare in och och få ut ja, nästan hur mycket som helst av att och, och göra kopplingar till så att det, ja, det är, det, det är sådant som får min hjärna att och verkligen eh, gå igång på hög högvärv och, och se vad, var är man på väg nu vad refererar man till eh, hur, hur ska man egentligen se på den här scenen, vad är det som är vad och så vidare så ja, det, är, det är så mycket spännande och det är en film som eh, jag tror jag aldrig kommer att trötta på sig om för man kan se den på så många olika vis också. Ja, jag kommer definitivt att se om den igen bara för att uh, få ja, uppleva den igen fast ja, som någon som har sett den och kanske kan se mer i bakgrunden än vad man gjorde tidigare om man säger så. Det är nog en film som man kan få ut väldigt mycket av att se både en, två tre gånger. Samma sak gäller faktiskt filmen som jag har som min bästa film jag sett i år i samband med podden och det är en titel vi redan har nämnt så vi kan ju hålla det kort men... Blade Runner 2049 dyker upp där och det är en lång rackare, men det är en upplevelse från början till slut. Den har en intressant historia, den är sanslöst vackert gjord och skådespeleriet är riktigt bra också i de flesta fallen. Så där har vi en, en upplevelse som är lite närmare mainstream men som ändå är... I sin egen lilla gråzon av kvalitetsprodukt. Mm, ja, det är verkligen en fråga om, om en kvalitetsfilm här. Och, ja, jag blev mäkta imponerad över hur väl man har tagit ursprungshistorien vidare. Och hur man återkopplar till den tidigare filmen också. Samtidigt som man bygger någonting eget. Och implementerar det gamla i det nya ja det, det är mycket spännande det är mycket mycket vackert och ja berättelsen den den gav mig också någonting här och den, det är också en, en film som kan ja, ställa frågor och det, ja, det gör det hela mer givande för, för min del också och ja det, det är en film som är lång men som egentligen inte känns så lång det Tiden försvinner i ett nafs när man väl har, har lyckats slukas upp av, av berättelsen där så, så dör det inte länge innan eftertexterna rullar. Så att det, det är en uh, unik upplevelse och det är en film som fler borde se tycker jag för det är alldeles för få människor som har vågat ge sig i kast med den här men det är nog för att skuggan från originalet ligger väldigt, väldigt tungt och jag tror att många har försökt att titta på ursprungs Blade Runner och har blivit lite, lite avskräckta från den just... Ja, på grund av berättandet, just på grund av stilen, just på grund av att man valde att hålla saker väldigt hemliga i många fall eller väldigt outtalade. Och så finns det ju 700 olika versioner på den filmen också, där de har olika klippningar, där de har olika slut och så vidare. Och då är det ju svårt att säga, vilken är den rätt? Vilken ska jag se för att få den, den riktiga upplevelsen? Och jag misstänker att när Blade Runner 2049 kom så var det många som såg det och tänkte Åh nej, inte en till sån där kryptisk film som vi inte har en aning om vad vi ska tycka om. Jag tror jag hoppar över, särskilt med tanke på att den är nära tre timmar lång. Tack så väldigt mycket, jag hoppar över. Och... I och med att man har resonerat på det sättet så har man ju missat någonting som är riktigt, riktigt bra. Jag menar jag har pratat med vänner som inte är sci-fi intresserade överhuvudtaget som ändå drogs med att se den filmen och till och med de var ja men wow, det här var ju helt fantastiskt. Jag menar när någon som inte gillar sci-fi säger på det sättet om filmen då har den ju lyckats med någonting. Ja, det, det gör mig gott att höra i alla fall att det, det, det finns en uppskattning där om man väl vågar ge sig kast med den. Det, det ger mig lite hopp i alla fall. Men sån här kvalitetsfilm ska inte gå folk förbi egentligen. När, när det väl kommer någonting bra som ändå är övergripande från det stora hela. Alltså så att... Det, det är ändå lätt att ta till sig men det är ändå sånt hantverk bakom så, så sviker ofta publiken för de, det verkar som många vill ha mer av eh, det gamla som man är, är van vid och inte riktigt vågar sig på något nytt heller. Så det, det är lite synd och skam men det, det är faktiskt riktigt skönt att höra att eh, folk som, som tar sig anden får sig en, en riktigt härlig upplevelse. Det fick jag i alla fall. Men en härlig upplevelse är kanske inte vad du fick ut av din sämsta film här för jag har en vag aning om vad du kommer att sätta på den punkten. Just på grund av hur mycket du inte såg fram emot att se en väldigt speciell film som vi tog oss an i år och ja som sagt jag har mina misstankar men, men vilken är den sämsta filmen i år? Ja det är inte någon direkt tävlan om, om den tronen där heller för vi har i och för sig inte sett så, så väldigt mycket skitfilm detta år det kanske är någonting vi, vi borde rätta till inför, inför nästa år men vi, vi har ju i och för sig sett på Kingdom of the Crystal Skull som var långt ifrån bra, vi har ju sett på det totala vraket Pixels men där är man nästan medveten om vi vilket skit man håller på att göra. Men självfallet så är den sämsta filmen vi har sett på i The Emoji Movie. Utan någon som helst tvivel från min sida. Det här är så vämjelikt att titta på att eh, det, det är svårt att inte bara... Eh, Brista ut i, i, i skrik och brandhål här. Det här är en film som inte borde finnas på något sätt och vis. En film som bara är gjord eh, för att vara en produkt. En film som bara vill sälja saker. Och som egentligen inte har någonting överhuvudtaget att säga. Och det den försöker säga mellanåt där. Det, det skablar man helt och hållet bort. Man har inte tänkt till någonstans under produktionen. Det finns ingen som helst kvalitet i produktionen, och sen tar man det här ja, den här reklamfilmen i långfilmsformat och bara kastar ut åt barnfamiljer, nej det här får vara nog det, det, det får inte existera sådana här produkter längre Ja, den här filmen visar ju vad, vad Sony går för när det gäller produktplacering, taffliga manus och att fokusera på yta snarare än innehåll. För ska jag ge The Emoji Movie någonting så är det att den, den är väl animerad. Alltså rent tekniskt ser den bra ut. Sen vad de har fyllt bilderna med det är en helt annan historia och... Ja, kvaliteten är i botten. Visst, man kan säkert få ut någonting av den om man fullständigt nollställer sig mentalt. Men har man någon form av standard, då sticker den ju ut som en, ja, en riktig katastrof. Och jag kan definitivt förstå varför den, den gjorde ont för dig att titta på, för det här måste vara din, din kryptonit. Det här är mer av min antikrist tror jag faktiskt i, i filmväg för det här, är, det här är så hemskt alltså. Det här är, går emot allting som jag, jag står för när det gäller film och allt jag vill ha så är det här den definitiva motpunkten det, det här är min antimateria nej, det, usch, nej, bort med det här, jag hoppas att vi med, med det nya året nu kan verkligen ta, glömma bort Emoji Movie så att den bara kan tyna bort och försvinna och förhoppningsvis dö en riktigt plågsam död också Det var väldigt hårda ord måste jag säga men, men jag förstår dig definitivt och hårda ord hade vi också att säga om den film som har hamnat på min sämsta film för i år för äh, det, det finns ändå ett par skitfilmer som vi har tittat på i år men ingen av dem har hamnat på min punkt därför att det är är det förutsägbart? Det är enkelt. Det är klart att Pixels inte är en bra film. Det är klart att Kingdom of the Crystal Skull inte är hälften så bra som de andra filmerna i Indiana Jones-serien. Filmen som jag har valt att ta upp är egentligen en kvalitetsprodukt. Men det är en kvalitetsprodukt som de fullständigt har vanställt i mitt tycke. För det är Star Wars episode 8- The Last Jedi. Och när jag såg den här filmen så blev jag först väldigt glad därför att jag satt och tittade på en ny Star Wars-film. Jippie, nu blir det äventyr. Och allt efter så blev jag besviknare och besviknare. Jag tappade modet mer och mer och mer. Och... Till en början trodde jag, nej men vänta nu här, är det bara jag som tycker att det här är skräp? Har jag satt ribban alldeles för högt eller är jag ute efter någonting som inte alls fungerar idag? Så fick jag vissa vinkar om att Thomas tyckte på ett snarlikt sätt. Så jag, jag föreslog helt enkelt, låt oss göra ett avsnitt om den här, jag behöver se den igen och se var jag bara på helt fel nivå när jag tittade på den var mitt humör helt fel för att se ett sådant äventyr vi sätter oss ner, vi ska prata om den och slutresultatet är, alla är lika besvikna ja man har verkligen valt att gå en annan väg med, med The Last Jedi och äh, ja det är nog inte rätt väg för den här franchisen eller rättare sagt, det är inte rätt väg för franchisen men Alltså på något märkligt vis så kan jag ändå respektera Herr Johnson och eh, hans syn på, på den här filmen att eh, han verkligen vill, vill göra... Något nytt och vrida på förväntningarna. Det, det är, banar är mig inte bra. Men det är någonting jag, jag ändå kan respektera med, med The Last Jedi. Eh, men det, det, det är en frustrerande film. Eh, om man går in i den som, som verkligen eh, Star Wars fantast. Eller ja, om man ens har sett de tidigare filmerna. Så blir det verkligen en en käftsmäll- eh, på många sätt och vis. Och, ja, man har- liten tid till ingen koll- på vad det är som- för sig går. Och man försöker hela tiden- ta och tänka var, var är den här historien på väg och sen verkar filmen tänka att då går vi åt det här hållet det är något helt annat håll istället så att det, det är, det är näst in till hemskt att se på emellanåt men samtidigt alltså ibland kan man sitta där och, och småle när man, det gjorde i alla fall jag när jag såg på, på The Last Jedi för, för vad den, hur urbota, dumma de kan vara emellanåt, det, det var inget som jag såg komma och ja, här, vara, här är verkligen en människa som försöker vara den, den största rebellen av dem alla här i, i Star Wars-universumet och, och det vill inte säga lite. Men att säga att filmen lyckades överraska det är som när jag säger att uh, The Emoji Movie åtminstone såg välanimerad ut. Det är ett ganska ihåligt uttalande därför att det uppväger inte alla andra brister med filmen. Och som nämnt The Last Jedi ser bra ut, den låter bra, den har alla effekter som den ska ha och så vidare. Det är historien som går åt ett håll som jag tycker är riktigt, riktigt uselt. Mm. Och en karaktärisering av rollfigurerna som jag inte håller med om alls och så vidare. Jag menar... Star Wars är en hjältesaga, är filmer som har sina rötter i fantasy och samurailegender och liknande. Och att hoppa ifrån det, då tappar man lite poängen. Och det är väl det bästa sättet att summera The Last Jedi. De tappade poängen helt enkelt. De försökte göra någonting helt annat för en helt annan publik. Och slutresultatet blev någonting som... Ja, jag inte tyckte var värt pengarna. <laughs> Nej, det, det blev verkligen en krigsförklaring mot den rabiata fansen med, med The Last Jedi. Så det, ja, jag, jag, jag, jag kan fortfarande sitta och tänka på om det här verkligen kan ha varit planerat eller om... om ingen visste hur den här filmen egentligen skulle ta sig emot när den släpptes för det finns ju en del varningsklockor om man ser på materialet här att det här kanske vi inte borde göra, vi kanske borde gå åt ett annat håll men icke så ja, konspirationsteoretikern i mig här börjar gå på högvarv och tänka att nej, ja, kanske var det meningen att verkligen få alla att avsky Star Wars och gå därifrån för att sedan göra någonting helt annat. Jag har ingen aning men det låter ju inte så troligt om man tänker på att det är Disney som ligger bakom det hela och Disney tycker om pengar så jag vet inte var jag ska stå i den frågan men en bra film är det ju absolut inte och när väl Star Wars hade börjat få lite liv igen så kom den här och Ja, nästan sänkte skeppet fullständigt en gång till. Efter de, de hemska prequel-filmerna. Och ja, vem vet var det hela är på väg nu i, i framtiden. För det verkar inte bli så mycket bättre på, på Star Wars-fronten heller. Nej, det är väl lite skakigt på den fronten nu. Vi, vi får väl se hur det går för episod 9. Jag är inte jättetaggad på att se filmen. Den. Den glöden slog det Last i ihjäl så vi får se. Jag blir kanske meddragen och kanske imponerad, vem vet. Men det, det återstår att se. Men om vi ska lämna det här nu och, och gå framåt istället. Släppa allt det som varit och se det som ska komma. Så har vi ju ett helt år framför oss med avsnitt, filmer, inspelningar och temaavsnitt av olika slag och jag ser enormt mycket fram emot 2019. Jag tror att det kan bli ett, ett riktigt, riktigt spännande år, särskilt om vi lyckas hitta en lika bra uppsättning filmer och teman snarlik till det vi hittat i år. Mm, ja det finns eh, potential där, det finns ju definitivt och eh, ja, vi har eh, tagit och doppat fötterna i, i, i tema avsnitten här också och eh, vad vi kan hitta där härnäs det kan bli riktigt spännande. Sen eh, finns det ju lite... Lite säregna och spännande titlar att plocka fram också som kommer under nästa år. Och ja, där, där finns både lite, lite gammalt och väldigt nytt också att, att prata om. Så ja, det, det ser ut att kunna bli ett, ett riktigt dynamiskt år med, med mycket att få, få uppleva och prata om. Så det, det ser jag fram emot också. Och givetvis hoppas vi ju att våra lyssnare kan komma med massor av spännande förslag på vilka filmer vi kan ta upp för. Vi har ju en vag aning om vad som kommer och vad som skulle fungera bra men förslag är alltid guldvärt. Precis som vi sa förra veckan, vi vill ha feedback, vi vill ha tankar och funderingar och som nämnt filmförslag. Det är någonting som vi njuter väldigt mycket av att läsa och det hjälper ju oss också att hitta en, en bra varierad kost i vår filmkonsumtion. Det, det finns mycket, det är lätt att snära in sig men eh, får man en vink om vad publiken är intresserad av så är det ju definitivt lättare att sätta ihop schemat. Ja, det, det underlättar ju definitivt för eh, ja, du och jag den vi kan sitta i timtal och bara bolla titlar fram och tillbaka när vi ska sätta upp ett inspelningsschema utan att det, ja, det riktigt leder något. Vart. Det är svårt att bestämma sig här alla gånger. Ska vi ta den eller ska vi ta den eller ska vi ta den? Så, ja, den någon, någon sorts eh, vägledning hade ju faktiskt underlättat all den våndan med att välja titlar inför eh, nästa års avsnitt för eh, annars Kanske vi inte hinner spela in för vi, vi sitter hela året och bara försöker hitta titlar och, och faktiskt prata om. Ja, det, det blev väldigt långrandigt och väldigt ingående när vi sitter och, och diskuterar titlar. Det är givande diskussioner, det ska jag påpeka. Kanske inte podcast diskussioner alltid för det blir väldigt, väldigt långt och sekt, Men eh, för oss är det kul åtminstone. Och slutresultatet har ju i regel varit riktigt bra också. Men som nämnt, ge oss förslag, ge oss titlar, visa vad ni tycker och tänker- och släng också med lite åsikter om oss. Finns det saker ni tycker vi kan förbättra? Vilka saker är bra som de är? Vad, vad, vad tycker ni egentligen? Ge oss era tankar och funderingar och åsikter så ska vi ha dem i åtanke för 2019. Det är alltid välkommet och om inget annat så känns det ju bra för oss att att, eh, ni har fått vara med och bestämma så det är inte bara vi som sitter här och, och tycker till ja som sagt vi kan vara väldigt dåliga på att bestämma också så eh, vi, vi, vi, vi kan behöva lite, lite tips så att vi, vi vet åt vilket håll vi ska gå annars så vet jag inte hur det går här emellanåt så eh, skicka oss en rad eh, med, med lite tips och, och kommentarer och så om ni känner för det så, eh, så hjälper det en, en hel del och eh, Jättegång ja, får ni med och, och utforma årets avsnitt där också. Och, och så blir vi en del av den här härliga gemenskapen allesammans. Radio Escape Community, det har en, en trevlig klang det om du frågar mig. Men ja, nu ser jag i alla fall fram emot att ha lite paus och under den pausen hoppas jag att vår inbox fylls upp med massor av trevliga förslag. Men tills jag sätter mig för att titta på dem så ska det bli så gött att bara sitta ner och slappna av lite. Det finns en hel del jobb som fortfarande måste göras men det ska ändå bli lite skönt att ta en poddpaus. Ja det, det är inte utan att man, man känner sig lite slutkörd just nu så jag kommer åtminstone att och, och bara dra något gammalt över mig och gå i det ett tag framöver för att och försöka återhämta mig lite grann så att jag är, är pigg och kry till att det, det är dags att dra igång våra samtal igen. Och dra igång dem kommer vi. Den 7 februari har vi planerat att eh, 2019s första avsnitt kommer ut så markera det i era kalendrar då är Radio Escape tillbaka. Den 7 februari slår vi på den stora trumman och eh, så har vi ett helt år framför oss. Men eh, tills dess så är det definitivt dags att eh, vila lite grann och fira nyår och jag hoppas att du kommer att ha ett riktigt härligt nyårsfirande och en riktigt bra start på 2019. Tacka tacka, detsamma detsamma Danny. Jag, jag kommer nog inte att märka så mycket av nyårsfirandet i, där inne i mitt ID men det kommer att vara lugnt och rogivande hoppas jag i alla fall och jag hoppas du verkligen får, får inviga det, det nya året på helt rätt sätt med dina nära och kära. Ja då det tänker jag, jag ska mysa och ha det så härligt jag bara kan och njuta så mycket som jobbet tillåter. Men eh, tills dess att vi återvänder till Eton igen önskar vi alla lyssnare en riktigt, riktigt härlig vinter och ett riktigt, riktigt gott nytt år. Så ses vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Och det här var Radio Escape.